Så. Mm. Ja idag tror jag att det blir en ganska svängig signatur och vi hoppas i alla fall med två stycken svängsongsångerskor och en svängpianist. Alice, varsågod. <här> Tack så jättemycket för framförande melodi här då. Ja. Oh. Alice Babs. Ja, hon behöver verkligen inte någon närmare presentation. Hon har ställt upp här i spelhålan ikväll som så kallad pratgäst. Men Bara lugn, hon kommer säkert att sjunga nåt. Bara vi ger oss till tåls. Och då sätter den där också. Oj, vilka språng alltså. Mm. Är du orolig för sprången? Ja, ja. den ser inte bra ut i den här. Ja, de där, ungefär så. Då står så vårt hopp till dig och Lena då. Ah. Försöka ja, hyfsa ja. till det här. Tack så mycket. Tack. Lena. Du koncentrerar dig. Oh. Hade du tänkt där uppe? Ja. Det hade du. Vet. Ah, ah. Lena Willemark en livslevande folkvisa från Dalarna. Hon sjunger klassiskt, jazz och folkmusik med samma värme och intensitet. Vi många jäpplingen ja, ja, ja. kan man inte spela på konsol... en. Missan, Nej, eller... inte så där långt ner, du måste täcka hålet. Nej, du måste täcka hålet så. Ja hålet så. Ja. Mm. Inte fuska för mig. Nej, inte fuska för och så den. Vänta bort något. Så får du sätta den lite neråt också så blir det inte så många hjälplinjer. Jag är ledsen, Nils. Ah, ja, ja. <laughs> Tack så mycket. Vi kan inte göra torrt. Nu. Och då. Det Nisse. Titta. Bra. Ja, det hade tänkt dig va? No. Ah, ja. Ja, ah, ja. Men kom nu. Vi är inte nervös. Nils Lindberg, en av våra stora jazzveteraner. Han har jobbat mycket även i Tyskland och Amerika. Och många, många gånger genom åren med Alice Babs. Är ja, han är ju också tonsättare som vi snart ska få höra. Så han får det här stora förtroendet att rytmisera dagens melodi. Nu är det skapande akten här, för att man får inte liksom mer än 15 sekunder på sig egentligen. Nej. Vi tar en fjärdedel av. Mm. Ja. har vi Det inte så kul. Inte, uh, jag tror som språnget där får det inte bli för för hastiga grejer. Det blir svårt, ja. Ja, det är svårt. Men här kan vi nog göra en grej. Där kan man kanske ha åttandelar eller något. Ja, ja titta ska där. Vi se. Det var jag en, nog på två. tre takter här med, Ja, Ja, det är helt <laughs> klart alltså. Det där måste ju också, ska vi sätta en hjälplinje här då? Ja, men du får göra någonting antingen en strek igenom eller under, vet du. Så Aha. du måste ju ha, eller två. Ja, då ska vi se. Nu gäller det att skapa. Eh. Det är ja. Det um, ja, ja. en det blir inte så mycket stimpengar i alla fall Nej, så, det. Det. Ja, okay så Ja, jag. och så stopp eller lite skaft på ja, ja, ja. Så för att ha tre takt då. Ja, vi kan ta, ta det då. Vi ja. bra. De är vana att spela tre takt nämligen. Det är de. Ja, men undrar man do, den här do, lite grann Det har vi ett H ja. där uppe, jag Man, tycker jag är nog ett H därför annars blir det också, alldeles för magigt. Så ja, en sån ja. En mm. sån. Ja och sen får det sen bli... Sen är det dom de två alltså. Tito, Tito. tidå. Då tar vi fjärrdelar på här, tycker jag. Så. Ja då blir det fyra men det gör ju ingenting. Ja det visste jag. Ja, de men där kan ja, du göra ja, återbilar. Kacka, okay, okay, okay. okej okay, då. Kacka ska det vara där, ja, ja okej. Okay. <laughs> Alla ser, se varsågod sitt. Den tar vi stället här. Har ni fått ja, det här är tre takt igen. Vi har inte skrivit det där, men det vet vi det. En, två, tre. <röks> det var... Kan man ta det här på Eldalsmål eller hur var det med det? Va? Ja. Kan man göra lite något så av det? Det är right, de, de, de, de, de, de, de. lite så här, lite nationalpolska kanske. Det svängde ingen vidare om det där egentligen hur du nisserar. Kan ha ha du göra någonting rör. åt det där tror du? Kan du göra någonting åt det vid pianot? Det Sådär. kan han ju absolut. Fyffla lite här nu, sätter ni och kolla. Aha, vi ska <söks> det tror <är> jag <du> säkert går <söks> att göra någonting av. Det svänger inte så där. Mm. ska se först vad vi har här. Vi har alltså Till exempel, ja. Tack så mycket. Utsätt! Ja, Ett väldigt speciellt, särskilt välkommen till Alice. Tack ska du ha, det var roligt. Lars. Jag är väldigt stolt att du just kommer till det här programmet. Hur länge sedan är det du var med i svensk television tror du? I den här typen av... Du har gjort program så att säga du har sjungit i med Nisse till exempel. Ja. Egentligen har jag väl inte varit mer den här typen av program det här roa mig alldeles speciellt och få sitta här och tala med Nisse och ja. med Lena och ja. med dig om musik. Mm. Som vi alla älskar vi som är här i studion idag. Mm. Om du vore i början av din karriär idag är det någonting du skulle vilja hugga tag i nu så att säga som inte fanns då? Är det någonting du har gått och funderat på att Nej, du vet, var tid föder sitt va? Oh. Och, och örat uppövas av det den hör runt omkring sig. Kompositörerna tror jag att oh, det här har jag hittat på. Mm. Men det kan ha varit en fågel som har kvittrat en liten strof eller mm. man har hört någon klinka på ett piano och sen så ligger det till sig och så kommer det mm. fram. Och, och så fungerar vi ju som har en kreativ eh, musikalisk mm. hjärna. Du blev ju erbjuden att göra musikalljud tidigare då, både på stora Göteborg ja, i Göteborg och i Malmö och så. Ja. Men det, det är ingenting Nej. som du har kommit på sen att man kanske skulle ha gjort det. Nej, jag ångrar inte att jag inte gjorde det. Nej. Därför att jag var någon, Jag var för mycket ensam varg. Och jag tycker om att ha varit konsertsångerska. Jag har rätt då att byta repertoar... Nästan eh, varje vecka om jag så ville beroende mm. på var jag sjöng. Mm. Och på en teater och i en musikal där man ju är helt bunden att utveckla naturligtvis en roll vilket som mm. vilket kan vara intressant också men jag var inte uppfostrad på det sättet från början och jag blev lite skrämd av ensemblefunktionen. Mm. Eh jag såg för mycket av eh, armbågar av en sjuka och jag tänkte att jag måste gå min egen väg. Jag var ganska klar över det. Mm. mycket tidigt i. Mm. Jag fick ju också erbjudande att sjunga med påvel, vilket skulle ha varit väldigt roligt. Men det var återigen det där att jag tycker att jag måste gå min egen väg. Jag kände det så starkt. Mm. Mm. Vad var det som var nytt när du slog igenom? Vad var det som gjorde tror du att... att... Dels att jag var en väldigt ung flicka, en skolflicka, så sjöng jazz och sjöng mm. på engelska. Mm. Här var man mycket tyskorienterad så bara det här att jag sjöng på engelska och... Inte svenska. Sjung på svenska som man begriper. Eller också sa de, nu ska Alice Babs <laughs> sjunga uh, Blue Skies Around the Corner. Alltid retar det väl någon. Mm. Och, men det här med att jag var jag var ju annorlunda. Mm. Du var ju dock var ju så punkade, Ja, nästan. det var jag faktiskt. Du gick i börsen ja. så enormt för ja. en ny. Och jag trodde på vad jag gjorde själv. Jag hade ju så mycket livsglädje så det gick ju inte att stoppa mig. Mm. Och jag brydde mig inte om om det fanns massor som inte tyckte om vad jag gjorde. För jag visste vad jag själv gillade. Och jag hade så hemskt många som backade upp mig. Mm. Så jag tror att det var det som gjorde att jag fick en sån genomslagskraft. Jag började ju med att jodla. Och sen så blev det då, redan min andra inspelning så fick jag, så ung jag var, uppleva att ha sjungit då med... Veteranerna inom svensk jazzmusik. Mm. Det var många från den så kallade Unionorkestern och, och, och Hülfers och Håkan von Eichwald-musiker som då levde fortfarande. Mm. Jag var inte då medveten om det, men när jag skrev min bok så började jag ju och läsa om den här perioden också. Och, och då har jag förstått vilken upplevelse det egentligen är för mig att ha det här inspelat med dessa musiker. För jag kommer ihåg hur de såg ut och hur de lät. Mm. Vad är det som är så var eller vad som är fortfarande så speciellt med Alice när man musicerar med henne? Det frågar mig. Mm. Mm. Ja. Jo, eh, vi kan ju säga så här bara som ett exempel. Egentligen så när hon kommer till en gramofonstudie, vi har gjort en hel del skiver tillsammans. Alla program, till program vad det vill. Men just på, på en, eh, i en gramofonstudie så, så brukar man ju ha två eller tre tagningar. Men Alice var det en tagning och så satt man där, ja ska matorna mer egentligen gjorde man tog man tog en till därför hörde till, till till att man skulle göra två tagningar men egentligen så räckte det med en. Det har alltså alltid kommit totalt förberedd vilket är väldigt skönt till exempel. Mm. Och sen en annan sak som passar mig väldigt bra det är att att hon är så bred i sin repertoar. Alltså hon går över gränserna. Just då tänkte jag fråga dig, finns det någon, nu lägger jag orden i mun på dig, finns det någon arvtagare till Alice? Jag vet att Lena inte tycker om det här, men det sitter faktiskt. Ja. Kan du presentera Lena Willemack? Ja, hon är riksspelman till exempel. Fiol och spil och, och hon sjunger jazz alldeles förnämligt. Och hon har allt det här med folkmusiken i sig. Hon har till exempel då på på den här skivan som bygger på min svit, Winster's Mind. Där kan man eh, faktiskt spåra mus musical-tendenser mm. eftersom jag har tänkt så på par saker. Så att hon, hon är väldigt bred i sin musikalska uppfärdning. Och det är det liknande liknar varandra, menar jag? Jag. Finns det något mm. mer mera beröringspunkter? Sättet att vara, mm. personligt. Mm. Så det är egentligen du som skulle heta Lillbabs då? <fart> Nej, nu får det vara <fart> <Lola. fart> <fart> <fart> nog. Jo, men alltså det kan ju tänkas att det kan vara... Vad Hur kommer Babs? Det här, är fram? så fint att man kan vara arvtagare <fart> utan att göra kopia. Ja, alltså. jo. Ja, för att och utan att göra en li ett litet släp alltså. Släpa på namnet så att jo. säga. Du behöver yes. inte det. Du kan stå nej, på egna samtidigt ben. Samtidigt skulle det vara fint. Om det inte var upptaget med det, så skulle det vara en fin. Nej. nej. Det skulle det Nej. Skulle det nej. nej. nej. Utan... En artist vill vara ensam om sitt namn. Mm. Den ja. vill eh, ransonera sig och, och komma ja. tillbaka. Mm. Ja. Det kan man inte om man har någon som har släpat på namnet nej. så att säga. Var, kom, det... var kommer Bab ifrån? Mm. Hur kom du... Jo, därför att jag var så ung. Nu är vi tillbaka till det ja. du började fråga mig om jag var så ung. Skolflicka, så att jag skulle egentligen inte få lov att sjunga. Jag kom inte in på de ställen där jag skulle sjunga till exempel. Jag var alldeles för ung. Jag var bara 15 år och var tvungen att ta ett artistnamn. Och då var det någon som tyckte jag såg ut som en baps alltså. Vet, ja. Hon hade väl känt någon i bekantskapskretsen. den där Dagmar inte. Sandström var det som kom på ja. namnet på ja, plus eller bab så ute ja. har jag aldrig vetat men nej men hon tyckte du ser ute efter bab så och jag tyckte det lät trevligt. Ja. Så det blev det så. Mm. Och jag, jag tänkte... hade prövat så många olika Vänt <laughs> mitt namn bak bak fram och hade <laughs> <Ja. laughs> många förslag. Lena, du är klassiskt skolad egentligen va eller hur är det med det? Ja, alltså lite längre fram i livet blev jag det men mm. jag är gehörsmusiker. Jag eh, är i Evertzberg med folkmusik. Kan man förklara det lite grann? Vad gör du hörs nu? <laughs> att man lär sig musiken genom detta och genom dofter och ö, liksom öronen. Jaha. Mm. Eh, inte med noter. Mm. Och eh, sen... Det var liksom lika naturligt att eh, lyssna på Beatles som att lyssna på Echo Anders när när jag var ung. Mm. Eh, sen senare så kom jag kommer in på musikhusskolan där jag gick och, och hade då dels undervisning i klassisk sång men även folkmusik och jazz därför att jag gick en individuell studiegång som gav mig vissa privilegier. Det här med folkmusik för dig det är inte någon grej så där som jag tagit tag utan det är allvar alltså för dig på något ja, sätt. Ja det är allvar det är en, en jag är väldigt glad och stolt över min tradition och den kultur som man mm. får ta del av och mm. de människorna som som du säger alltså de mötena med mm. med musikanter mm. både folkmusiker och jazzmusiker och, mm. och även klassiska musiker fast det är klart det är inte så ofta man träffar <laughs> sådana kan man men det äh, det är det som stärker en och det är det som man lär sig otroligt mycket mm. av så visst är det Allvar, det är inte bara någon sån grej som har funnit Nej. på ett extra nu. Nej, men förstår det. Det är allvar. Mm. Vi ska få sjunga sånt så småningom, men vi tänkte på passligt börja med en liten spansk komposition. Ehm, um, mm. De Falla. Kan du berätta mm. lite om vad den handlar om innan vi tar den? Mm. Vad den handlar om? Den är ur en, en egentligen sån balett eh svit. Eh, och den handlar om eh, olycklig kärlek. Eh, sigensk musik. Eh, De Falja var ju väldigt eh, intresserad av folkmusik och folkkultur. Och eh, forskade faktiskt en hel del i det. Mm. Framförallt andalusisk då. Eh, och eh, detta är då eh, huvudrollen som sjungs av en kvinna som som inte blir av med med sin eh, demon. Sin olyckliga kärlek. Han lämnar honom inte fast han har Fast han fysiskt har lämnat henne så är han inuti. Och um, hon är olycklig. Mm. Väldigt olycklig. Då ska vi höra hur det låter. Mm. chocolate på spanska också under tiden. Nej. <laughs> Men du gick över mer och mer under tiden till klassisk musik så där. Ja, det gjorde jag. Skolade mm -hmm. rösten och gick på. Ja. ja, och jag helt på i många, många många många år och det tog faktiskt ett antal år innan jag vågade sjunga upp så att säga inför en större allmänhet. Ja. Jag ville vara så helt säker på att man inte skulle säga att det här ska ni inte syssla med för så mycket tyckte jag om det. Mm. Så jag ville inte att det skulle hända mig. Så det var egentligen Frank Hedman, vår gemensamma gramofonproducent, som sa du, nu tycker jag att jag ska spela in med dig. Ja, men tror du verkligen det sa jag? Jo då, han övertygade mig om att jag skulle göra det. Men det är ju den respekten som mm -hmm. man önskar att ta för all musik. att man, eh, att man, Jag kommer ihåg det den gången jag stod i ett vägfäll också. Att att eh, hålla på med klassisk musik eller inte. Mm -hmm. För att jag höll då redan på med folkmusik och ja. jazz. Ja. Som jag hade mm. hållit på med länge. Och kände att, nej, jag kommer inte att kunna lägga ner den tiden. Och den känslan framförallt. Att nej. växa in i en musik som som det krävs för att göra det. Var ska man placera er ja, i det egentligen? Ja, det går inte att placera varken Lena eller mig i något fack. Men det du vet, sen är det också det att du kan gå låta det vänta. Eller låta det utvecklas. Därför att eh, man har ju själv... Då när man är ung och som i min, jag hade så mycket livsvilja och kraft och sjunga swingmusiken. Nu får fingret upp i luften där. Mm. Så att jag var inte färdig för att då sjunga Bach och Mozart och, och Ravel och, och alla dessa underbara mm. arier som finns. Som Mozart inte minst. Men hur kom det sig att det blev just jazz när du började? Var det en tillfällighet? Nej eller det, det var tror inte... jag inte var en tillfällighet. Därför att Min pappa var restaurangmusiker ja. och jag hade redan som ung hört... Jag var jazzspelad och den, en, den första sången jag sjöng offentligt som egen artist det var Sweet Zoomen med svensk text som min pappa hade skrivit. Mm. Jazzmusiken är mycket ja. populär, okej. Okay. <laughs> <Ja, ja. laughs> och så vidare. Mm. Ja, för... Det frapperas man av också att du måste ha musicerat så otroligt mycket när du var barn. Det gjorde jag. Eh, för att det, mm. det är så enorm ditt i hör. Min det stora sorg var på. ju faktiskt när vi blev så pass det blev så illa ställt ekonomiskt att vi var tvungna att sälja pianot för jag satt och spelade mm. och ackompanjerade mig själv som väldigt ung. Mm. Mm. Och jag har inte kommit mycket längre fortfarande för jag är ju hörspelare. Och jag försökte ta lektioner för Stig Holm men jag kunde inte, aldrig få fram den där rätta Ställningen på handen, då slutade jag. Som när jag skulle ta fiolet på Det blev bara fel. Jag visst. Mm. Men jag trodde det var bra att jag valde sånger. Mm. Hur reagerade du då sen när det stod det stod i tidningen om negermusik och andlimul och och djävulens uh, tonsprop, du måste ju ha, vad de ja, skrev här eller hur? Jag tyckte, det var ju värre saker de sa, de ja, sa jag, jag, att jag, jag var det. en slyna också. Och det tyckte jag inte att jag var och jag försökte leva så sködsamt jag kunde. Jag fick ju en väldigt strålkastad på mig redan som 16-åring. när Efter filmen som mm. Inget Magistern blev det ju mm. verkliga pådraget. Mm. Så att jag visste att allt jag gjorde, det skulle man se och skriva om, så och mamma och pappa var på mig någon... och jag fick ju vället många förhållningsorder. Så mm. inte tyckte jag att att det var så illa det jag höll på med. Nej, men det måste jag så... påverka den. Nej, ja, jag tror inte det. Jag därför att mycket av det som skrevs han jag inte ta del av. Jag hade så mycket att, alltså, göra. Mycket att göra. Nej, jag faktiskt det är först nu efteråt som jag har sett en hel del av vad de skrev. Yes. Mm. Ja, jag visste att Ole Karlé hejade på mig, sälla, ja. ja. och uh, Mischa Katz till exempel och, och en hel del uh, journalister. Mm. Och Göteborg fick jag väldigt tidigt göra jazzkonserter och de verkligen pushade på mig och i Malmö var det likadant. Men det är ju tufft att ja. det är tufft samtidigt att gå i bräschen för någonting men men tror man på det och, mm. och har det så starkt inom sig då då kan man ju inte gå någon annan väg då. Det var en sån kraft förstår du inom mig så att det gick inte att hejda mig. Mm. Jag jag skjön Och jag fick ju förmånen att tidigt komma underfund med att jag skulle skaffa mig bra musiker omkring mig, va? Så att jag engagerade ju musiker. För första året reste jag med noter utskrivna utav Sam Samson på bas, och trummor och piano. Och ibland hände det att jag fick sätta mig till pianot själv och spela för kantorn i den staden jag var i, jag kunde inte spela de där noterna. Så då kom jag under underfund med att jag måste ha någon med mig. Det var så tidigt som 39 det här och 40. Men sen fick jag ju Charlie Norman och då var det ju allting, då lyste vägen mm. faktiskt. Du har ju jobbat med speciellt tre pianister kan man ja. säga, Charlie Norman och så var det Bengt Hallberg och så var det Nisse här. Kan, hur, är de lite olika på något sätt? Kan man karakterisera dem? Har de några särdrag som... Ja. Uh, Charlie det ju, bygger ju mycket på boogie-woggen och på swingen som han hade och Fats Waller den typen av <coughs> pianospel som jag tyckte väldigt mycket om och tycker fortfarande väldigt mycket om. Mm. Och sen tycker jag han är världsbäst på just de där boogie-wogie-rytmerna. Han var ju Mr. Swing och är fortfarande Mr. Mm. Swing. Ja, just det. Och han har ju en otrolig kraft i sina fingrar. Jag vet egentligen... Bara två pianister när det gäller just den typen av kraft. Och det var Joke och Charlie. Den typen alltså. Man borde bara höra en tom så vet man att det är Charlie. En, en takt räcker och han är med i det med en gång. Och sen har du då Bengt Hallberg som är en finslipare. Och det fanns inte en gång i de här olika harmonierna han la. Som man inte kunde följa nästan som en basch. Alltså Bach-notering Det var otroligt perfekt allting Och när vi mötte så skrattade han ju nästan ihjäl sig För jag sa kan du spela som Fats Waller För då var jag så van och bortskön med Charlies täckande Fats Waller-komp och, och Bengt det var mycket finare Och det var otroligt utvecklande Att vara tvungen att ta tag på någonting helt nytt Och det gav mig nya idéer Att få jobba med Bengt Och sen kom ju då Nisse, en gigant, i bilden, <laughs> som också är oerhört stark- eh, –därför att han är så det är så mycket komposition hela tiden. Och Jag har alltid sagt, och det säger nisse också som lyssnar mycket på musik- mm. –tillsammans med mig, att Nisse kan inte spela en ful ton. Nej, och sen förde du in nånting nytt hos mig också som hade lite med den här bebop-epoken. Mm. För den hade jag lite grann hoppat mm. över. För jag var så Duke Ellington-bunden. Han hoppade inte över den Duke, men jag gjorde mm. det. Och det kom ganska sent in i bild. Det kom med dig. Mm. Och nu efteråt när jag sitter och lyssnar på en hel del inspelningar så, så känner jag väldigt starkt mm. din påverkan där. När det gäller att utveckla mig mm. åt det hållet också. Mm. Har ni något speciellt minne tillsammans? Nyssojag. Kan... Jag förstår att Massa. det är hemskt... Nej, men jag sa speciellt. Alltså finns det där riktigt... Jag vill ha, ha någon som arrangör eller som pianist, som pianist har jag ett mycket speciellt minne. Ja, vi minne. kan ja, om vi börjar då med eh, som pianist så eh, skulle jag göra en jazzkonsert med Duke Ellington nere i Malmö. Och eh, Duke hade gett mig, det var här var 73, så hade han givit mig en melodi på en tejp. Eh, som bara jag har, som heter There's something about me without him that really is not me. och Den noterade du ner efter att ha lyssnat på tejpen och då flög det i mitt huvud Nej, tänk vad roligt det vore att på den här konserten få lov att sjunga upp den och Nisse spelar. Mm. Så jag ordnade så Nisse kom ner till Malmö som en stor överraskning för Duke och sa nu ska vi be att få framföra den här underbara kompositionen som Duke har hjälpt mig. Och Nesiva såg hans ansikte, det gjorde inte jag men han lär ha blev väldigt förvånad. Sen blev man så förtjust i Nisse. Ja. Så sen så fick du sitta in och spela Take the A train bland annat i samma föreställning. Sen blev han, Nisse medbjuden även till Danmark där vi hade två konserter. Och sen fick vi ju också reda på att Joke ville ha Nisse med. För att Billy Strayon var död och han fann i Nils någonting som han hade sökt. Mm -hmm. Och Tar vi dig som arrangör så skulle jag 73 också, tidigare än det här tillfället, så skulle jag göra en, en jazzkonsert, eh, The Newport Jazz Festival i New York med Duke Ellington. Och då hade jag bett Nils att göra ett arrangemang på Faraway Star, som på svenska heter Allt under himmelens fäste. Och Nils och jag hade ju tänkt oss det lite så där jazzlyriskt. Mm. Och... Först var det jag som fick överraskningen då när Duke spelade igenom ditt arrangemang. Och det var hela djungelmusiken mm. inne i det här. Och jag, nu Nils har jag tillfälle. Jag, jag sa delvis jag till det här programmet. För jag har längtat efter att få fråga dig. Om du mm. verkligen hade skrivit det precis så. Men jag förstår nästan att Duke hade följt sin vana att ändra stämmer så att den stämman du hade tänkt dig för till exempel Allsaxen kanske han gav till to Bargtons saxofonen a placerade om ditt arrangemang hur hur, nej, hur, hur han, har han gjort Jo nej han, han men som vanligt alltså han bygger mycket sin arrangemang på speciella musiker så han, han mm. har spelat den precis som jag skrivit men han har tag, tagit fram harikorni som dominant Ja, alltså, ja men jag, måste, jag hör ja. ju att han har gjort någonting ja, visst. Och sen så har han ju lagt till Kongas, ja. och vad du vill alltså, till denna Allt och himlens fest. Jag måste säga, första gången jag hörde ja. inspelningen, det var en chock, men ja. det, det var så härligt. Alltså. Jag är fortfarande chockad ja. av att här kommer den svenska folkvisan ja. i en framtonning som har så hemskt mycket utav mm. Afrika i sig. Det är hundra elefanter och det är oh. alla... <laughs> det, ja, det är –Hundra elefanter otroligt. och hundra björnar ja, hemifrån. Är, –Ja, det är säkert. –Det, det är faktiskt ja. väldigt fascinerande. Ja. Sen hade jag lite tänkt på på hans sätt att skriva ihop klaster och sånt där. Så lite av det fanns det i, ja. i, i Jokisk Thomas man ja. så säger. Det var faktiskt, och det var härligt Jag måste få berätta säga. vad som hände sen, för att Joop så förtjust i det här arrangemanget. Så att han dels behöll han partitur, och det finns fortfarande inte tillbaka skickat till Sverige. Men han beställde en studio för att spela in den mm. på gramofon med hela den här underbara Ellington-orkestern. Mm. Och det var ju naturligtvis... Det, Det får jag gratulera dig till. Det var roligt. Ja, första gången jag kommer att ändra hittills i dagens eko faktiskt. <laughs> ja, ja. Ja. Um, Nisse, du har uh, en klassisk bakgrund egentligen. Eller du utbildar en klassisk. Hur börjar jazzen för dig? <clears throat> ja Jag har ju samma bakgrund som Lena. Alltså vuxit upp i folkmusiken. Mm. Och uh, uh, redan 30 I 1969, jag var sex år då, då köpte jag min första jazzskiva. Jag hade beställt två skivor förresten från Annerstedtska äh, Musikhandeln i Falun. De kom med buss. Det var Pomp and Circumstance och så mm. var det Back Goes to Town. Och bägge två var spruckna när de kom. På... <laughs> <håll> <håll> Men okej, okay, jag fick så, så småningom de där i alla fall. Och jag tror det... Jag har faktiskt äh, roat mig med att skriva ner ett Charlie Parker solo. Och sen så småningom så jämförde jag det där med mycket av upptäckningarna och de riktiga så inte de här spelmanslåtarna som man höll i Erleby utan de här från Boda och så vidare. Mm. Och det är frapperande hur mycket, hur lika notbilden är. Utsmyckningarna, triolerna, alltihop. Det är mm. väldigt lika. Lyssna på Peckos Gustav och... Ja. Så att jag tror det där det där oh ja. blev automatiskt Finspelman. så att, att, och sen... Ja, Växte ju upp då i en släkt där det inte det var så Kommer få med, med Dansmusik och sådär, det var ju så på den tiden mm. Men du hade jag folkparken i Gagnef Bara några kilometer Och hela musiken gick ju längs älven Sådär, mm. och man fick inte gå till Dansbanan för det var ju syndigt mm. Så jag var i väg när jag var 15 år Och hörde det då på, på Det kunde du gärna alldeles Nej så att eh, På den bogen blev det ja, ja. Och jag tror helt enkelt att, att Det var medryckande och det, jag tror att Det här, för spelmansmusik så hängde också, så det fanns nog en, en kombination där. Vem var du som spelade på ditt bröllop, kommer du ihåg det? Ja, ja. kan du tänka dig, Oskar Lindberg. Ja, så var det Ja Ja, det visste jag inte. Det visste inte. Ja. ja, du kanske har ja. nämnt det. Jag kanske nämnt er för ja. dig. Så därför tyckte jag att ja, det var så fantastiskt att börja jobba med dig. Ja Hur är du är släkt med Oskar Lindberg? Alltså? Farbror, ja. Har mm. ja, han påverkat dig något, tycker du? Ja, det får man väl säga, därför att... På den tiden i Gagnef då så, så det enda man hade var ju en sån här få när man hörde Kärret Zaddo och lite sånt där mm. som fanns hemma. Men det var ju det enda klassiska musik man mötte utom då Farbråskars kantat som framfördes ett par gånger om året med en själv som dirigent och musiker från Dalarna. Ja. Så att eh, det är klart att man fick det där i sig. Mm. Mm. Har du något minne med honom? Oh, ja, flera Ja, det kan jag tänka mig. Men om du har något... <laughs> ta något, något smaskigt. Aj, ja, ja, något <laughs> jag eh, Vid sju års ålder hade jag faktiskt skrivit en sonat för att ta eh, det här först då, som han rättade faktiskt och skrattade hjärtligt åt. Eh, för det var en jag har det kvar faktiskt. Det är bishmash och Bach och folkmusik och allt sånt där. Men sen, eh, 1949, då var 16 år, då hade jag satt ihop eh, en orkester i Gagnef, jazzorkester alltså och eh, vi hyrde in oss själva på på på gångsfolkpark. Vi hade tror jag nio låtar arrangerade av mig på repertoaren som spelar vi på trio hela kvällen. Ja. Så spelar de ungefär tre fyra gånger. <laughs> men, men då stod det en en liten annons i Farukuriren så här Nils Lindbergs ungdomsorkester. Och jag det, det, det syntes knappt alltså i Men nästa dag så fick min mor ett samtal från far, farbror Oscar, och jag minns det hon bara sa jaha nej Ja, och jag blev för att jag hade svärtat ner det Lindbergska namnet på ja. folkparken. Med den lilla raden, ja. svart på vitt. Jajamensan. Vi ska spela ett stycke nu, som det är din idé egentligen hur vi ska göra. För när vi pratade om det här att vi skulle göra någonting med Oskar Lindberg så hittar du på. Kan du berätta lite om vad vi ska göra nu? Ja, vi ska ta eh, inte hela sista satsen i Leksandsviten men dela ur den. Och du frågade om jag ville spela något klassiskt stycke och jag svarade ungefär som Lena att jag vill hellre göra någonting som jag behärskar totalt eller som jag tycker är intressant. Så att då föreslog jag det att att ni spelar den här chatsen och så kopplar jag på och improviserar lite runt idén i den här i den här chatsen. Mm. Och sen händer någonting? Så sjunger jag. Mm. Så inspirerad då av Nils så ska jag sjunga en... en... En tärleksvisa. Ja. Mm. Och den börjar i D-moll eller? Vi tar den där. Okej. Okay. Ja. Okej, okay, vi kör i D-moll. Du var fin Fast du ifrån mig kvar gott Är du i min Så tackar jag för Til den a doğa himmel som før varit klar, Bör nu att mulen bli, den sol som upplyst all min dag Går nu för ned så tackar jag för Hmm. Tack. Där <motivasy> Vad är det som gör jazz och folkmusik så nära, att de är så nära varandra? Jag tror att det har att göra med att man hämtar det från sitt hjärta. Mm. Det, det bygger så mycket på improvisation och Knis Karl Aronsson sa i Dalarna när vi träffades att han ta talade inte om hör. han talade om att man Att känner det kommer, känner det i sitt hjärta, det tyckte jag var så rart och jag tror att det ligger mycket i det. Mm. Därför du, du måste lyssna på vad de andra gör. Det måste vara en gemenskap för, för att det ska bli bra jazzmusik. och ja. så är det även med folkmusiken. Man måste lita på mm. och få och också lita på den inspiration man får av, mm. av sina medmusikanter. Mm. Mm. Väldigt öppna öron. Mm. Och då växer självförtroendet man ja. vågar. Mm. Man, Jag får inte några komplex då. Det kan man ju få i vissa sammanhang då, men eh, så, om det är med sen, rätt personer så, så kan man koppla ju, bort det. Jag säger från början folkmusik, blos och blues, så vidare. Mm, så jag mm. att det är man med det. Det till och med blåa toner ja, på visst, samma ställen i ja, blos och mm, mm. svensk folkmusik, mm. tersen och sjuan och mm. till liksom... med. Men äh, så säger att man jobbar tillsammans också, men du håller ju på med det här med kulning. Det gör man mm. aldrig ensam. Ja, det gör man. Ja. det Vad är det? Kan du berätta lite om vad det är för någonting? Mm. Vad är en kulning? Heter det att, kul... att kula. kula? Det heter lite olika var mm. man befinner sig i Sverige. Men i... vissa är det kula. Man gör en kulning. Och det är ju alltifrån, det är ett kommunikationssätt. Alltifrån då att locka på djuren och föra dem till den sovholen de ska vila vid, eller eller se till att de kommer till rätt ställe de ska beta på. Man ska ju beta av på... Man får ju inte beta på ett ställe bara i skogen. Nej. Se till att de kommer kommer dit de ska. Locka hem mm. dem på på kvällen. Det är alltid det alltså, så det är inga andra? Jo, man kan också uh, kommunicera uh, människa mot människa. Eller... Uh, kula meddelanden och sånt. men. Mm. Men eh, det har inte jag varit med om, men däremot eh, Kula på kor. Mm. Så du lever, du har levt med det här så du vet hur att det fungerar? Jag vet att det fungerar, jag har ju inte varit någon bukulla så, bu, sådär. Men, men eh, av och till så under min tonårsperiod så, så var jag att hälsa på kompis, min kompis Lena som hade en mor, Ulsegärda, som Kula. Och hon lärde oss och så, så har jag hört mycket på svärsmärta och... Märta Larsson hemma och de har stått och hållit i mig och sagt att nu har du det, det där, nu ska det där, nu kommer det där ordet. och För de var gamla människor när jag träffade dem så de hade inte kanske så stor väldigt stor mänsklig kraft men, men sången orkade inte riktigt. Men, men det ska nå ganska långt här också. Ja, oh ja, speciellt om det om djuren befinner sig mm. väldigt långt. Och de ja, förstår bort. vad man säger alltså, djuren. Ja, och de som, jag tänker på Karin Edvardsson uppe i Skarsåsen, som som jag tror hon fyller 84 år nu. Mm. Och har fortfarande kor och getter. Och, de de känner ju henne precis och det bygger mycket på en kommunikation med namnet på djuret. Som som man vet att den kon är lite sävlig och den geten är lite kvick och så. Det är ju väldigt mycket variationer, kombinerat rop och, och liksom långa melismer och... Ja. Nu måste vi få höra på en sån. Ja, visste du sugen. <laughs> ja, du är jag sugen. <laughs> jag ska förklara <laughs> så mycket. Vi... Ja. <laughs> ja, kära någon. Ja, får jag stå? Ja, visst. <clears throat> <laughs> <laughs> Tänk att jag skulle få träffa på en riktig dalkulla som kan det där. För jag har ju bara fantiserat. Mm. Så som jag tror att det ska vara. Det här var underbart. att få höra Det var riktigt underbart roligt. Det underbart. där är ju faktiskt också mycket närbesläktat med joddlingen. Ja. jag tänkte ja. utfråga om det. Är Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Och jag kan inte förklara det tekniskt hur man gör. Jag lärde mig jodla när jag var 12 år och gick på väg till och från skolan och kom på knepet för det var två damer som joddlade och de lät som gamla tanter. Och jag tyckte jag skulle kunna få fram nåt schackade tror när jag gick så tyckte jag att jag skulle kunna få fram mycket mer kraft så ja Jullala inte så långt Nej, och till vet, kulningen ja, och vet du ibland när man säger sån här mm. frasen eh, kom i matnöj så eh, är ju mycket mer så bröströst ja, och också. där har ju ja. också det måste du ta till när du ska sjunga blues och ja, ja. I, även den här kraften som du har där uppe ja, jag vet att ni, det, det kommer kom jag tänka på med kulningen också hur den eh, Elisa Hynäsdotterns band så brukar Jaha. jag sjunga mycket med Jonas Knutson saxofon Och den är inte att leka med men på det sättet nej. att han spelar väldigt ja. på. Och och då, kom jag ihåg, första gången jag skulle jag göra såna melodislinga med honom. Men, mm. nej, men det går mycket lättare om jag använder lite och det hållet. Ja lätt. visst. Det är ju den tekniken. Det är ju väldigt mm. mycket kraft som ska till. För att det går inte att sjunga med sådana här förfinad sopranröst vet mm. du. du måste alltså till en bröstklang. som Men det är ändå inte den vanliga bröstklangstekniken. För det ska sitta här uppe i huvudet. Ja, Annars förstör du det, liksom. Du förstör okay, dina stämband. Och när jag kom till professor Ragnar Hultén till exempel. Och skulle börja ta sångrektioner. Så ville han inte ge mig för han sa rösten sitter rätt. Trots att jag hade sjungit jazzmusik och och joddlat och haft med. Han var helt förvånad över att det satt så mm. rätt. Mm. Men jag tror det har med att göra att att äh, att, att det blir kroppsligt. Mm. Mm. Fysiskt, fysiskt. Det är ju inte alltså som du vet... Du vet, Nej. såna där koleratur. Det är en helt annan teknik. Mm. Ändå är det högt upp i huvudet. Mm. Det är ett drag ja. du, från alla muskler. Ja. <skratt> ja. Kan du jodla då? Nej, tror jag tror inte. Jag tror jag du inte. Prova. Det tror jag, jag tror att du kan ja, du alltså. Prova. Det tror jag att du skulle kunna. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Koko. Ford. Farklı. Farklı. Det är i, halla i ho, la la i la la la i ho! <här> <här> <här> <La i hu. här> du får gå ta lektioner! Ja, du får faktiskt fortsätta efteråt tror jag med de här konlektionerna. Nisse ville jag då också, Nej, jag också. <här> ja, jag, måste... <här> jag kom igen och jag ska vara lite mycket. Jag har gjort mitt i Uppsala domkyrkokör, kör <här> Gåskören där. Ja. Det, är, det räcker alltså. Ja, ja. <här> då kom du i målbrottet då. Ja, tack och Nu ska vi titta på TV en liten stund för vi har um, gjort ett litet collage på Alvis uh, saker igen här på minuter. Vi ska Nej. titta på det. Kom ja. kommer det här. Flygandes, mm. jag blev väldigt imponerad när jag läste din bok att du flirar. Vingar som berg, dansar alla låt. Vingar som berg, alla låt. Tänk om jag inte sitter. Vad är det? Jag paraden. Jag vet inte vad det är för någonting. Det är i en studio. Aa. jag tycker vi ska ta och plocka ner det några tommer. Mm, vad ska man kunna göra? Det blir lite piperna, jag vet. Här med ju. Strolar runt. Det är ju bara. Ja, vilket gäng vi hade nyss. Ni, ja. ni minns, alltihop? Ja. När man läser dina memorier så skriver du på ett ställe där att det är viktigare att uppfostra barnen än att få sjunga, tjäna pengar och bli mångångsskriven. Men du har ju faktiskt lyckats med alltihop. Mm. Är det inte så? Ja. Så det var inte så mycket att välja på egentligen. Så här i efterhand kan man säga. Men du har både ägnat dig åt familjen och också gjort din karriär. Mm. Det finns ju de som klandrar mig för att jag hoppat av och hoppat på igen hela tiden. Men för mig fanns det bara att lyssna till min tröst, mm. min röst som sa att jag mm. har tre barn och de vill jag gärna följa. Och se till att de kommer på rätta vägar i livet. Mm. Det ångrar jag inte. Men du sjunger lite fortfarande va? Ja, lite då och då, sådär när andan faller på som och... du hörde nyss. <laughs> och jag tror att andan kan falla på väldigt mycket just nu va? –Ska vi försöka? –Men ni är här i studien så kan du faktiskt övertala mig. –Och en stor beundrarskara här. Ja. <laughs> –Hela orkestern. har lev nu alltså. Ja, vi vet inte. <skratt> vi skulle ta med. Vad ska man Men det kalla dem? Ni som är blues. Ja, jag tycker vi kallar den för Ni ba. Ja, vi. Ni ba blues. Ni ba blues. Ja, ja. Ja, vad är det för teknik det är när du sjunger? Det här har inte alls att göra med det vi pratade om förut utan nu just när du går upp på de där höga tonerna och så. Jag tänker att det har också att göra med att man öppnar sig. Mm. Jag eh, kände när jag sjöng att eh, det, det är bara, det kommer, det finns där. Mm. För att så mycket sjunger jag inte nu för tiden att jag kan vara säker på det egentligen. Men just mm. nu kände jag att jag skulle även kunna ta mm. den där högsta tonen när titta den till på dig idag. <laughs> men det är inspiration. Också. Ja att man visst får, är det det. Jo men man känner... öppnar svalget på något sätt. Den tekniken ja. är det. Och, och att man då känner den här livsglädjen. Mm. Det är underbart att få sjunga ibland. Det är verkligen ett ja, livsbehov. Roligt. Tack tack ska du. Ha. Mm, tack ska du ha. Och vad gör man då efter detta? Jag tror vi spelar lite barockmusik tror jag.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 Titta på tv där och så ska vi leka en liten stund. Nu kommer det så småningom eh lite bilder på ett speciellt musikstycke. Ska ja. ni se om och vi kan se om ni kan. Alltså det är alltså ett en, lite bilder va som som man kan associera till ett speciellt musikstycke. Tackur. Mm. Mm. Ja. Finns det någon musik som heter får? Mm. Tackur, ja. När får är det väl. Det är inte får den av grig alltså. Ja, ja titta. Det är ju pastoralt. Jag tänker att pastoralt. det kan det vara mm. rätt mycket. ja. Mm, det är åt det hållet mm -hmm. kan jag säga. Det är alldeles rätt. Det är väldigt lätt att se direkt när man får se tonsätten. Ja, där är han. Ja, men, kan det vara? Det syns tycker jag. Ja, kan det vara Nisse Lindberg? nej. ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja vi har en kett med inte. näsan där Jaha. kanske. Ja, ja. Ja, ja. Har vi någon sån eh, Lars-Erik Larsson eller något med? Ja, ja. Lars Recklarsson. Ja, det är Lars Recklarsson. Ja. Han sitter där borta här, längst borta med lite rörliga bilder. Och vad kan man tänka sig då att det skulle vara pastoral <coughs> pastoralsvitt och till och med kan det bli då det lilla romansen. Nu ska vi spela en liten snutt av det, men i den så har jag vävt in en annan melodi. Så ska vi se om ni kan lista ut. Det är mycket kort, det är två takter, det är bara inledningen. Och så får se om ni kan, någonstans i orkestern ligger en annan melodi b Spännande. Ja, vad svårt va? Jag var inte beredd på Är det där. Här du, nu? Nej, vi tar <laughs> Du skulle komma senare. Det slutade. Det är bara så. Det är kom, det är Lys, lyssna in i orkestern. Okay. Så det ligger inte ja, det på uttryckan. Känd. Ja, det var det. Vi tar en gång till. Oh. De sista två tonerna är bara liksom en slut. Ja, just det. Pass, var det, kan... jag jag. Nä, det är en väldigt okänd bit. Lucia mm -hmm. visar honom. Mm. Ja. Mm. ja, det var knäppigt. Det var roligt. Jo. Ja. Mm. jo, och då kommer man nämligen väldigt osökt in på äh, nästa stycke. Ja. <laughs> jo, det är nämligen en bit. Så du gick ju för Lars Ek Larsson. Ja, Lars Ek Larsson och Kabir Blomdal på Attis. Ja. Mm. Det. Och då fick du göra ett elevarbete ja, som du ska föra Ja det gjorde jag. Det här var 1957. Det var mitt första elevarbete för Lars Erik Larsson. Och jag kallar den för polska. Man var ju i den, här, i den här ungdomliga yran då. När man hade vuxit upp med folkmusik och allt möjligt. Och hade någon slags hatkärlek mot det där. För det stod ju en upp På sätt och vis tyckte man ju då. då. Mm. Så att... Eh, jag spelade upp den här för Lars Erik Larsson. och så när 1955 hade då min farbror Oskar dött och då sa han så här han jobbade ju på, på musikhögskolan, eller Akis på den tiden, som lärare i harmoni. Så så då sa Lars-Ekkel Larsson, ja du kan nog vara glad att Oskar Lindberg är död för han hört det här så han dött nu istället. <laughs> Då, äh, okay. sitter där. Um, jag vet att det ska finnas en liten speciallåt till en viss katt, som heter Nusse. Ja. Kommer, du ihåg det? Uh. kommer du uh. ja, ha den? Kommer du? Jag kommer inte ha den. Och det är lättare för att jag inte visste om jag förväntade mig själv. Uh. den där. Det var, det var. Men hur låter den? Du kan spela. Kisika. Ja, Alf Semriksons underbara ja. text. Om jag ja. hade vetat ja, det här så skulle jag ha, ha tittat jag. på den. Jo, men hans text är så fin. Ja, det var... Den är ur uh, Noahs ark. Ja Just det. Det var vårt första ja. samarbete. Uh, jag hade jag gick upp till Frank Hedman då som var producent, mm -hmm. skitproducent på ett uh, bolag och uh, så att jag om han var intresserad av barnvisor. Mhm. Mm Där är ju inte jag träffat dig. Nej. Och då sa jag men det låter trevligt, för jag hade ju två, två söner då som liksom det var, mm. jag tänkte jag skulle skriva någonting då. Som var små och då sa han, ja så, det, det låter intressant, jag ska ta och då ska vi ha Alf Henriksson. Så han ringde upp Alf Henriksson. Ja. Och han sa, och det skulle handla om djur. Mm. Och ja, så, då, då, men vad ska du ha för artist då? Jag skulle gärna vilja ha Alice Babs, mm. sa så då Alf Henriksson, ja det ska vi kunna ordna då. Så, så han ringde dig ja, då. och du visste ju inte ja. vem jag var Nej. och vad det här var för någonting. Nej. Utan jag gjorde några stycken och skickade det till Alice. Mm. Och så så småningom då så gjorde vi en skiva på det där med mm. med, med dig då. Mm. Var det fler? Sven Asmusen var med. Ja. Och, ja. Blir det inga fler skivor? Nej, artister vet man ju aldrig. Nej, jag vet inte brev. <laughs> de säger att Men de inte bor... ska sjunga mera. Och här har jag nu suttit och <laughs> <unga. laughs> Vad ska man tro? Nej, just det. <laughs> det är det är den så där så källan som liksom... Ja. Det kommer. <laughs> ja, nu ska vi avsluta detta med att eh, framföra ett stycke av dig, Nils. Ska mm. du berätta lite om det? Ja, eh, det var så här att 1950 I, nej, 1986 ska gå. Så skulle jag skulle jag åka till Amerika och vara med på en en Sverigefestival i Alabama Birmingham och sen skulle jag göra en turné med olika orkestrar i var över. <hör> och då tänkte jag att jag skulle vilja ha en bra engelsk text och komponera något nytt. Och då så att jag ringde då Frank Hedman, äh, granfonprocenten och sa att framför mina önskemål, har du några tips? Ja, det finns... Han kunde inte komma på någon här i Sverige som gjorde bra engelska texter. Så att eh, han skickade mig Shakespeare och lite av varje av det bästa gott nog. Så att då skrev jag den här som eh, Lena ska framföra här, eh, Shall I compare thee to a summer's day. Och eh, det blev liksom en, en pilotkomposition så att säga, så att sen blev jag så intresserad av de här texterna. De är, det är ju från elisabetanska eran strax efteråt. Så jag tonsatte tolv stycken och det blev en svit som vi har spelat in och Melena Lena bland annat. Och den heter då O Mistress Mine. Men det här är alltså Shakespeares Sonnette, Shall I Compound You To A Summer's Day. Och vad handlar just den här sången om? Att um, du Den kärlek jag känner för dig är så stark och du är till och med vackrare än en sommardag. För sommardagen försvinner och naturen förändras. Men eh, så länge man andas så ska jag älska dig. Den tar vi. Mm. Svakt. Sjön